«У мене ваші дискети. Не згадаєте так? То поїдемо до приміщення, обладнаного комп'ютерами. Там пам'ять до вас швидше повернеться. Але я гадаю, що у вас вийде і так. З моменту замаху на мене минула максимум доба. Я назвав йому імена кілерів-невдах і лікарківну». «Так, я, я знаю їх. Пам'ятаю. Тільки якщо ви розраховуєте дістати людину, котра отримала їхні коди, то, боюсь, марна ваша справа. Це занадто велика риба». «Ну, про це вже я сам судитиму. Отже, це був Путилін, Путилін Валерій Петрович». Він мешкає в особняку на території урядового поселення. В нього броньований кадилак і охоронці. Він... Я знаю, хто такий Путилін. Перебив я його. Путилін контролював газовий та бензиновий ринки принаймні в трьох областях України. Був одним із найбагатших олігархів держави, в часі минулих виборів він фінансував виборчі кампанії відразу кількох депутатів Верховної Ради. Так, цей чоловік стоїть настільки високо, що й ставши на вшпиньки, до нього не дотягнешся. З іншого боку, увага такої постаті до моєї скромної персони теж про щось таки свідчить. «Адже я для нього навіть не пішак, так собі дрібненький пил на шахівниці».